Jerusalim. a u Jerusalimu kod ovčijih vrata postoji banja koja se jevrejski zove vitezda i ima pet tremova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suhih, koji čekahu da se voda zatalasa. Jer anđeo gospodnji povremeno silažaše i uzburkavaše vodu I koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda ozdravio bi Ma od kakve bolesti bolovao A onde bejaše neki čovek koji 38 godina beše bolestan Kad vide Isus ovoga gde leži i razume da je već mnogo godina bolestan, reče mu, hoćeš li zdrav da budeš? Odgovori mu bolesnik, gospode čoveka, nemam da me spusti u banju kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi siđe pre mene. Rečemu Иsus ustani uzmi oar svojj chody i, I odmak pozdrawi čovek i uze oddar svojj choďaše. Taj dan beše subo. Tada gora u judde izceljano subota je, Nijeti do pošte da donosiš o dar. Onim odgovori koji me učini zdravim, odmi reče, uzmi odar svoj, hodi. A oni ga zapitaše, ko je taj čovjek koji ti reče uzmi odar svoj, hodi? A izlečeni ne znađaše ko je. Jer se Isus beše udalje od zbog mnogog naroda na onome mestu. Potom ga nađe Isus u hramu i reče mu Eto, postao si zdrav, više ne greši da ti se što gore ne dogodi. Čovek otide i javi judejima da je Isus taj Koji ga učini zdravim. Reče gospodju dejma kojim u dođoše, ja sam vrata. Ako ko uđe kroz zame, spašće se i ućiće i zićiće i pašuće naći. Lopov ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakoljeju propasti. Ja dođo da život imaju I daga imaju u izobiljunja sam pastir dobry. Pastir dobry, život svoj polaže za ovce. A najamnik, koji nije pastir kome ovce nisu svoje. Vidi vu, ka gde dolazi i ostavlja ovce i beži. i vu razgrabi ovce i raspudy. Naajamnik beži jer je naajamnik i nema ri za ovce. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje i moje mene poznaju. Kao što tatac poznaje mene i ja oca, i život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu od ovog atora. I te mi valja privesti, i čuće glas moj, I biće će jedno stado, i jedan pasti. skrči znači, sestre. Ssveti si meuo novi bogoslov, pravoj pouci svojih bogoslovskih glava. odnakno hominje da pokajiku nije svojstveno da bogoslovstvo je niti, bogoslovu priliči pokajanje. Budući da onaj koji se odvažio se bavi bogoslovljem, treba da je već prošao, pročišćen kroz vatru pokajanja, te da čistoga uma sagledava slavu Božju, A mi, budući da još nismo ni ušli taj proces kako treba, najradije bi zaista čutali i ostavili sili Božjoj da deluje na njoj znane načine. No, pošto nam je zapoveđeno da propovedamo evanđelje svima narodima i da ne prezremo ni od ovih malih, da i sami ne bismo bili prezreni po zapovesti i po dužnosti. Evo, smeljujemo se da kažemo neku reč uzdajući se u silu Božu da će Ona učiniti da reč bude i solju osoljena i da bude na korist svima nama. A danas šta vidimo? Čemu nam govori gospod? Vidimo mnoštvo bolesnih to teško bolesnih, slepi, hromih, suhi. Vidimo i ta vitu koja beše umrla, vidimo je neja, i vidimo divna dela Božja. Vidimo s jedne strane posledice Greha, kako onog prvorodnog greha koji je svu ljudsku prirodu razvratio i uneo u nju smrt, smrt kao glavni problem, korenu bolesti, bolesti s koje onda ishode sve druge bolesti kojih evo vidimo bilo je i ono vreme, a i sada mnogo i mnogo I vidimo s druge strane silu Božju koja eto sa gotovo neverovatnom lakoćom prevodi bolest u zdravlje, ukida posledice ogrehovljene ljudske prirode i daje preobraženje i telu, ali što je još važnije i duši, I vidimo ovde u ovoj priči među svim tim bolesnicima jedan se posebno ističe. 38 godina teško bolestan. Toliko da ne može da se pokrene da uđe u vodu, budući da je banja ta bila lekovita i povremeno se voda uzmućivala to je činio kako kažu sam Arhangel Mihailo. i ko bi prvi ušao u vodu dobijao bi isceljenje i 38 godina ovaj bolesnik stoji tu na domak isceljenja i koliko li je samo puta video da se voda uzmutila i koliko puta je očajnički pokušao da dođe do nje, ali uvek bi neko ušao prej, neko bi dobio isceljenja, on ostao da čeka. I 38 godina on nije izgubio nadu i nije se pomakao odatle, već strpljivo čekao i nadao se da će isceljenje zadobiti. Ali... Nije imao čoveka, kako kaže. Nije imao čoveka, ali desio se taj susret, ne sa čovekovica, bogo čovekom. Gospod naš Isus prilazi, pita ga, hoćeš li da budeš drago? Ne pita ga gospod to zato što nije znao jer ga je znao još i pre nego što je prvoga dana došao tu na vodu. A kamoli što ga je 38 godina čekao znajući njegovo trpljenje, znajući njegovu snagu i ostavljajući ga i radi naše povuke, a i da bi njegovo isceljenje bilo što potpunije. Ali pita ga, želeći da pred svima posvedoči i njegovu slobodnu volju, jer gospod ni njega, niti koga, niti od nas, niti koga drugog neće isceliti bez naše slobodne volje, bez naše želje da se iscelimo. I odgovara mu ne imam Kakva tragika našeg ljudskoga roda. 38 godina, puno ljudi u banji i više i manje bolesnih. I mnogi od njih su ga sigurno tu gledali godinama i niko, baš niko da se sažali i da ga privede vodi. I ovom jednom reči on iznosi svu tragiku našeg ljudskog roda, otpalog od Boga. Roda kome je načelo postalo prvo ja, pa onda svi drugi. Roda koji na nesreći svojih bližnjih gradi svoju sreću. A možemo upravo reći da je i naše doba dostiglo enormne razmere toga, ne samo obezboženja, već upravo obeščovečenja. Čoveka, stvorenog po liku Božjem, čoveka koji gubi taj lik, postaje sasvim bezličan jedna individua koja živi samo da bi sebe što više usrećila na uštreb drugih kome je ceo svet upravo samo on sam čovek koji je izgubivši vezu sa Bogom lako ju uspostavio vezu sa neprijateljem ljudskog roda đavolom i koji onda postaje njegova radionica i onda tražimo isceljenja na potpuno neblagosloven način i bolesti isceljujući obraćamo se u najboljem slučaju lekarima a u najgorem i nekim vrlo sumnjivim isceliteljima i dobijajući privremeno isceljenje tih, kako bismo rekli, drugostepenih bolesti, još uvek ostajemo bolesni od one prve bolesti od iskvarenosti ljudske prirode. Ostajemo podložni smrti koja će jednom doći po nas i zatekavši nas isto tako nepreobražene, isto tako grehovljene, nasmeće nam se u lice uzeti nas u svoje naručje. A gospod, gospod koji evo danas imamo osvedočenja da mu ništa lakše nije nego da daruje isceljenje. On nam pored isceljenja bolesti daruje mnogo više. Daruje nam Isceljenje. Same prirode naše čini nas za uvek isceljenim, čini nas preobraženim i besmrtnim. On kome ni život ni smrt nisu nikakva prepreka, evo vidimo kako je, i to ne lično već kroz apostola Petra, Samo jednom rečju podigao umrlu Tavitu. Rekavši Tavita, ustani ona koju je životni duh napustio, ustaje kao iz sna i nastavlja život. Nastavlja život, ali ovoga puta poznavši silu Božju, susreći se sa Bogom i celiteljem, nastavlja život na drugačiji, na uzvišeniji način. Naravno, isceljenje nekada dolazi brzo, nekada treba čekati, evo, kao što je ovaj isceljeni, raslabljeni, čekao 38 godina, ali isceljenje je došlo. I onda, upozoravajući je reči gospodnje, idi i ne greši više, da ti se što gore ne desi. Pa i nama sigurno ima oni koje je gospod iscelio od neke bolesti, ali dali smo onda prišli gospodu bliže, da li smo prestali da grešimo ili smo nastavili sa grekom i onda se čudimo zašto nam je još gore. Evo sam je gospod rekao i ovde, a i na drugom mestu kaže da će sedam duhova gori od tog duha koji je izašao ući u čoveka ukoliko se nakon isceljenja ne ispuni silom Božijom koliko ne primi u sebe duha svetog. Jer našavši prazan dom duše, duh se vraća i dovodi sa sobom sedam još gorih od sebe i čovek onda biva goreno što mu je bilo na početku. Zato i mi znajmo i ne tražimo isceljenje samo radi isceljenja. Tražimo najpre isceljenje od te prve i korene bolesti a iscelivši se od nje, zaista ćemo biti isceljeni. Zaista ćemo ući u taj novi, preobraženi život. I ponevši bolest, možda kao krst u ovom životu, znamo da kao što i juče sluša smo u onim posmrtnim stihirama sv. Jovana Damaskina, Kad gospod, sam gospod se obraća svima i u pokojnim, ali i nama, hodite vi svi koji ste krst kao jaram nosili, uđite u život neprolazan i večni. Znamo da kroz stradanja u ovome životu dobijamo ono neprolazno isceljenje, isceljenje koje nam se neće nikada oduzeti, A ovaj svet, rekao smo i ponavljamo, daje samoprivremena isceljenja, a smrt ostaje za njega nepremostiva prepreka. Pačak čak i da nam ponude besmrtnost, budući da se ovaj svet što više upinje da život produži, pa evo kako čusmo sada... Počinju i sa transplantacijom mozga, da jednostavno ostarelim ljudima, jednostavno zamene telo i da nastavi da živi. Ali eto, pretpostavimo čak i da nam ponude besmrtnost. trebali nama takva besmrtnost? Jer šta znači besmrtnost nepreobraženog čoveka? Besmrtnost u strastima, besmrtnost u kojoj se smenjuju tuge i privremene i obično varljive radosti. Šta nam znači besmrtnost bez zajednice sa Bogom, koji je jedini izvor istinske radosti? Ne, ta besmrtnost bi u stvari bila pakao, a ne raj. Jer mnogo vekova ljudi su se trudili da Stvore raj na zemlji. Vidimo da je sve gore i gore bivalo. I oružje koje su u prvom stvorili radi odbrane, sad ga koriste za pokolje i za ubistva Jer ozvereni, obeščovečeni čovek ne može ljugače da upotrebljava ono što mu je dato na spasenje. A mi, dakle, imamo besmrtnoga Boga i imamo poziv da i sami postanemo besmrtni i ne možemo se opravdavati kao ovaj u vitezni da nemamo čoveka zar nemamo pa imamo ih na stotine na hiljade evo jednoga danas proslavljamo sveti Vladika Nikolaj Okritski, Žički sve pravoslavni ravnoapostolni eto nam čoveka koji stoji pred predstolom tvorca i moli se za sve nas i koji pomaže svima koji mu se obraćaju sa verom eto čoveka koji će nas spustiti u banju preporoda koji će koji je moćan i koji želi da isceli sve naše bolesti sve naše nemoći On koji, kako kaže Ava Justin, prvi posle svetoga Save u našem rodu. On koji je probudio naš uspavani narodi, evo još više ga budi. On koji po rečima svetoga Ave Justina, po proročkim rečima njegovim, postaće slavljen kao sveti Sava i da će Lelić postati drugi ostrog A evo vidimo i to nas radoje da je sve veće interesovanje, dajevo evo nikad ovoliko ljudi nije pošlo iz našega grada, iz naše crne gore u stvari. Tamo da se pokloni moštima ovog najpre čoveka, a zaista samo je svetitelj pravi čovek, onaj koji je ispunio svoje naznačenje, koji je uspostavio zajednicu sa Bogom i koji je zadobio oboženje, dakle primio u sebe duha svetoga i svoju prirodu iscelio i ispunio sebe onim besmrtnim silama koji s radošću čeka vaskrsenje mrtvih i život onog budućeg neprolaznog veka u koji ćemo svimi doći. I zato da se više uzdamo u gospoda i u njegovu nauku, jer da bi zadobili pravo isceljenje moramo slediti nauku gospoda našega. Osnovna načela njegove nauke su da je Isus Hristos jedan od trojice besmrtni Bog i da moramo imati ljubavi prema Bogu, a i prema bližnjemo slome. I ono načelo koje je u svetu da prvo ja pa onda svi ostali izmenimo u to da prvo moj bližnji pa onda ja. I da shvatimo smisao i vrednost žrtve za bližnjeg. Da shvatimo smisao i vrednost nošenja krsta, nošenja nevolja, nošenja i bolesti. I da tako zadobijemo ono istinsko isceljenje. I da više verujemo nauci gospodnjoj nego naukama ovoga sveta. Naukama koje izgledaju skladne i moćne. Naukama koje na prvi pogled izgledaju mnogo istinitije nego nauka gospodnja. Ali u čijem je korenu u stvari jedno veliko ništa. Jer kad uđemo u dubinu svake nauke u samom njenom početku nećemo naći ništa drugo nego niz nekih pretpostavki koje je iskustvo da kako potvrđuje, ali koje naravno gospod može izmeniti i što se i dešava i zato smo svedoci mnogih čuda koje se nauka upinje da objasni ili da opravda na ovaj ili onaj način, pa to mnogo puta ispada i smešno, a jadni ljudi upleteni u tanze nauke više veruju njoj nego gospodu a nauka gospodnja ma koliko da se činila iracionalna ma koliko da se u njoj činilo da je mnogo toga neverovatno jeste zaista istinita jer je u njenom korenu onaj koji je sam istina i tu nema laži i ne može biti a zato imamo bezbroj svedočanstava i dovoljno je malo se Zagnjuriti u to more nauke gospodnje i videti koliko je ona u stvari istinita i koliko u stvari mi gubimo kada se upličujemo u nauke ovoga sveta i kada njih stavljamo na prvo mesto. One su date da, da pripomognu nama na tom putu spasenja i preobraženja, a nikako da se samo na njima zaustavimo. I tako, imajući čoveka, i to ne jednog, nego evo i na sam današnji dan ih imamo desetinu, evo i našeg Joasafa, meteoritskog rođaka cara Uroša, koji je ostavio svo bogatstvo ovoga sveta i otišao u manastir Meteore i nazvan drugim ktitorom toga manastira. Vi ste možda neki videli... Kako izgledaju manastir meteorija, možda niste svi, ali dovoljno je samo i baciti pogledi da čovek odmak ostane bez daha i da odmah vidi svu lepotu i silu Božju. Manastiri na gotovo vodoravnim stenama koje do kojih nije lako ni doći kamo li živeti tamo, kamo li sagraditi manastir na takvom mestu. Zaista predivne tvorevine, ljudi posvećene Bogu. I pitamo se zašto su gradili manastire na tako nepristupačnim mestima? Zar su se monasi gnušali ljudi, hteli da budu daleko od onih koji nisu bili spremljeni na takav podvih? Ne, to možda jeste slučaj sa budističkim manastirima koji jesu zaista na, možda i veličanstveniji po izgledu i po nepristupačnosti od naših, ali oni zaista jesu gradili manastire na posebno tihim mestima da bi mogli da se koncentrišu, da bi mogli da ulaze u svoje ništavilo, u svoju nirvanu. A manastiri naši građeni su takvi jer su ljudi stremili Bogu i prizvani Božom blagodaću Oni su gradili tamo gde im je blagodat Božja zapovedala. Oni su želeli da budu što bliže Bogu i u takvoj blizini da se mole za sav narod, za sve ljude. Jer ljubav je osnovni pokretač svega u našem pravoslavlju. A ta ljubav, rekli smo, ne dolazi drugčajno dobro kroz blagodarno nošenje krsta, makad i mnogo vremena, makar i ceo život, jer Gospod nam i nije obećao lepotu, zdravlje, blagostanje u ovom životu, već nam je obećan krst, ali kroz nošenje krsta obećana nam je i radost tog nošenja, da ćemo radosno postradati I preći u taj život nestariviji, večni, u kome da da Bog da se svi nađemo tamo gde bismo na svu večnost slavili presvetu trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duka, kroz za sve vekove svu večnost. Amin. Hristos Vaskrse.